قرآن مختلفات دن کو دمولانا علی اکاتلیس سیب دار دور ای تفسیر قرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو گارچین کی شیرہ دا دی دمیلائی دو پتی ایسا تای سنت کے ساتھ ایند مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازانیز دی مین چوک جانگیر ارور صحابی پا پا پایدر انوارشیر موبایل نمبر 03315710124 ویرو میں نہ جو ہم ردی کی الا من مگر اس کو امرہ چوکم کی بے صدقتن و خیرات سرا او معروفن یا پنیکار سرا معروف شریعت سرا او اسلاحین بین الناس یا په اسلحه کول سره په اند خلکو کې دا علوی څوک د دریو کانده لپاره مشوره کوي دا د غوردی یو الا من امر عب صدقاتن یو چې کوم دین دادې دیم امر معروفن یعنی کار او اصلاحن یا اسلام او دیوژن حدیث کرا دی نبی اسلام فرمای د من زو دروجه د زکات نروستو ده نیکه کارنو که الوی کار داره دو کسانو و مینسکه شي چا چرا دو خاندانو د دو کسانو و مینسکه اصلاو کرلا نو ده منزد و ده زکاة و ده روجین ده او بل حدیث کیوئی نوی الاسلام فرمائی چا چی دو کسانو کسان و دو دلو مینسکه صلح او دغې معنی مېست کې روغه وکړه ندا یا لوې نیک کارو کو وکړه لوینې او هغه ده چې نبی له سلام فرمایي لقد بدن نه ویختہ کومنه اوخريلش هغه پریوز نبی له سلام فرمایي د ویختو د پریوتو مطلب ده ده لکه څون چې بدن نه ویختد سر نه اوخري او قطارته شي د کسي ګناون نه نه اوريږي که وخت نه توي چاچره دو قرونو د دو کسانو له دو خاندانو مینس کې د اصلاح کوشش او چې څوک کو کوشش دا کې چې دغې مینس کې خرند واچی رنجش را پیدا کی انده پارا انده غوېخته دا چې بجله کسر کې چنختی داس ور پوهه غوونه ونون خد ااو اسلام علي چې کم له بی خان مسلمین لګي اور وانی ولړیدې عرب سړی انده لغې چې بس هغه سن سر وانی او کهې مسللمين زیات و نو دا دومره دغه بندو ااصلسلام والا دا لږ او اصلسلام چا غ زلوې طلب دای چې زمان الله پهې خوشحاله شرییا د پارې نهفی خو نه د پااره نه و من یا فظکه او چاچوکه دا کار ابتغاهمرضات الله د پاه دره توو د رضا د الله پهڅوف نوې زې چور بهکوغ تهمونګه اجره نهځمه بلهلویا و شاقی قیر رسول چاچ خلاب په کو د پی غمبر من بعد د مع پسس د غې نه طب نه له له دا چې کارهشهته تریقه پې غبر الطرریقه پ غمبر ویتطببع او او زید غیرره سبي المؤمننی نه کې سوا دلارې د مومناننوونه نوولې يواابلومونږ معسطته تول لاچ وړی دی او نو نه یو جہنم جہنم دے دا دا دلیل لے پا اجماد و حجیت باندے دا دلیل لے اجماع امت او دیزک المؤمنین الافلام پر داخل کردی کامل مؤمنان نو کامل مؤمنان اول مخاطبین اغسوق دی صحابه کرام او دیو جن امام شایفی رحمت اللہ علیہ نچاتا پوسکو دا سره په اجو مدبانې دلیل د ګدو غرانې کوته کوتو اخر کې چې کم نه آیت ې مخل را چې دا یتو په دی بند دلیل حضر کال دی زه کالمومنین صحابه کرام تن تر مد د ایمان پووج اغلار چې کمې منندلی ده او سات مصره او ډی نه کاره ځې د اوسدوې ان الله به لا ی غفررو نه بخې شرکه چې شروعکه شوي بهغ سره و يعافرو او بخي ما دون ذلك احچ کم ندین دی ندی یا لا ول دین دی ل مې شاعتاته غواړي شرک نو علاوه الله گنا معاف کوي او چې چاته غواړي دانه چر چاته چې ګنا کوا او لوی ګنا بچ کوا و اشرک نه ځان بچ کوا و مې شرک و چا چې شرک و بالله الله سره وقد ذو الله يقنا خطا شده الظلام بغيدا وخطا كده الرسل إيا دعونا نرابل دين من دونه سواد الله نا إلا إناسا مگر زنانا إلا إناسا مگر زنانا وزنانا چكام دين أغرا غواري وغرا بلي وقد ذو الله نمانا كي إلا إناسا مگر لونا چکم دن نه بلی ایلا اینا سا مگر لونا یا ایلا اینا سا مگر پی رئی اگر پی رئی اگر بیرا مدد کھولا او نا پا نقصان بیغی سر چکم دن گانو یا ایلا اینا سا مگر درگاؤنا ام و الممنین حضرت ایشر دلنها مانا کئی ایلا اینا سا مگر درگاؤنا و درگاؤنا اگر تاپ مند یا الا اناسا مگر هغه پیرای ما کل سنه من جنيه هر یو بود سره هر یو درګه کې چې کوم دینو یو بود په پروتو یو شکل اوی بيدېته پلانې پیري رازي او یوته پیري رازي دا چې کوم نو نسب او شو هغه بوت आवाज کوم आवाज هغه پیري وکړته د چاواز به شنډيږي کنه دamata غولي او بزرگ आवाज وکړه ستا کار به شي او به او کنه وګورې ا چاته به ستا کار نه کیږي او به زه سپیرم زه سپیرا پدېو چې درګاونو لږې اي يدعونا نرا بلدي الا اناسا نرا بلدي مګنملو و اي يدعونا او نرا بلدي الا شيطان مریدا مګر شيطان سرکشا او اناسي اینا زنانه تو وی که نا دیم چلیز جی زیارت تانا در زنانه ارسلی کوسره که زیارت تاره لپتا با دی اوڑی گلدار سادر با دی مات پرچ و پیاله او چونه دی باوڑی با اچگور نا پر کبر بان بوده چینک و بوده پیاله ای بوده پرچ دا با پراته دا زنانه دا دیر خوخی دا وڑی جنکه جی دا مات په دی پا آغاکیزان لبو گیخی داکه چل دی دا غمقبره سرکی دا قبر سرکی دا زیارت سره اچ ډیره وستیږي نزان سره دچکی دالواوال دیمه سا ادم زي او لالاو سره رواني نه لالاو سره دچکی غستی نه الوا اچته زما اعظم د سوکنو دغه لزم زیارت د سوکنو لزم لعنه الله لعنت کړه الله په د باندې ولانتی په کړه شیطان په لنتی و قاله او ویلشی تاله تخدمدن نه چې خ مخه جوړو به منبا د کا د ب نګرستان ن سی بنیسي مفروځ مقره شوي ځان له او پکیسه جوړوما زما ملګریبه وله اوضله نهوم اوخوا خا مخه بلارري کوم بدي والله او من نه او میدونونه ور کوم دی تهله کوم به کوم دی تهفلیبت کو عزان الانام و غون د سارو سارو و غونا داوسم بایدې نو کېشته ښه ساري له به غواخ پرې ګاټو ایو هو سپدي उपाय زمون ساری بچې چې توینه د پېدله لا غوګ به ولاټو اې انسانانو لا غوګ به ولا نه کاټو سورې به پکې ولا کو به ولا پکو کو نه اوي کې به وته منډرا کېو لرو منډره به وتې کنه نا په ټوله باندې چل کومو ټول په کې شریکو دا غوونه به څلو کومو دا الله فلی یبدکن اعزان الانام پرې کې اغه غوونه له سارو ولا امراندو اخر ما حکم کوم دیتا فلی یغیرنا فزبدنی بخلق الله دین د الله خلق الله دېشت الله لیاخد او چې سالو له په خاطر کوم ننه قصه پکې راو. الله انسان او چې زناور فق خپل پیدایشو پوره پیدا کړل دي. لکهن انسان پک بیا کمی زیاتې کیږي. نو کمی وې راوسته، او تدیر خلق الله چې کمنه هغه به وکړو. او دا دین د الله هغه بدلو. دا رنګې خپل غیر خلق الله نه مراد ډېر خلیدمو. غیر خریل دم تغییر ده خلق الله ذکا لات انسان پیدا کړی دی د پخپل صفات واله باندې پوره پیدا کړی ا نه ده سره جریشت خوده سره نشته خدای پخپل پوره ده ها ناګه داسې و زنانات ا سره پخپل صفات چې ناګه پدې او چې سره بخوله خوله مزیدار جری دی ا نه ده غریب زن نه بس لغه جوړ کوم تور درخان نه جوړ پس بدلی با خلق الله دین د الله ا په دې غوړې تعریف ښه کاریفه په سینې باندې سوري د کې نورو شکل پکې ښه ښه کاریږي د امه ديدار ښه کاری ا ډکر ا ډک وګښ کاریه باج غریب کمزورې چې دغه طریق نه غوښتل د ښه کار ا چې دا غسینو بیا پیړځه فلا یغیرون اپس بدل خلقا دند الله نبی له سلام او تو سلام توف ایران میران ایران با چاراوله کو د ګرفتاره د پاره ورنت او خلو چونه څنګه یغ چویر عقل اول اگې د ایجاد کولو وګوره د فرعون ګيره ور د نورو د مشرکین چې سورو بوجهل نه ټولګی دی وګور ا ورځ د خلکو ځان شرمولو ایران والو نه ایران والو د ایجاد کو چې ګری افریلو نه چې کله وفادرغه نبی صلی الله تعالی وسلام بسي ورته تا غواری. آقا تیو بدبخت ده تری قرده چه خواله ده تری قرده چه خواله ده آقی توی زتی که ده سار بزوب آجش پشواله اللہ پیغمبر اسواله کلاس پرتکرو نبی علیه صلیف سلام آقا وفا توی زه زه خروم مردر شویده نرچه خروم مردر شویده خر پا زه بند ملو باچه آب پا زه مردر شو د ده مظلوم او ده جس فقیر آقا دیر قبلی گوار د مزلوم د خیرونو مګور د نسطي ور او چې لا څه پورتک خلينه خیره ودنه ګور کار خراب دي قران ورته ټول مسلمانان دی ښه قران دا جناس دی واقع وردا د دې د لاګري سوال الله قبلی نو اریت نبی له صلحه و سلام ته خیره او ښه او بدبخټ د ده ته خل فل يغيرن خلقل نه بعد پکیداسي څه کو دا وی چیرزه ګناه ده زمو نه کنه کنه ملي تو یه داستی اللہ توفیق ورکی خب بعضی باکی خرمست داستی وی سریا سزور ورکی دیتا سزور ورکی بعضی باکی دهری داستی یا نور وی زی سریا دیتا باکی زمان سنت پاتی ک دا پاتی چندس چلش وی دا سنت نری دا واجب دی واجب ادار تمام انبیاء علیہم السلام دا غی طریقه و سول پا عمل کرو تمام انبیاء علیہم السلام دا سنت نری ثابت پا سنت دیگ و دیواجبو سمچ داختر منز اغاز سنت بانه ثابت پیو دیواجبو در کسی داری فلای غیرون نخلق اللہ پس بدلی دین دا اللہ اللہ توفی صوره لورد وما یتخذ شیطانا آسو کنز شیطان و علین پا دوسته من دون اللہ ایسی وعد اللہ وقد خسرا او کچا گیر پورو خندل یا خویا ژاله نر پرخزاد منا ده تد دهن له خو چا ده بل دوری پر خواندل نه دا سړی کو پر دا ها ده شاعر الله ده او شاعر الله پر تصفیر هغه پوره ټو کول مسخره کول دا چې کم نه ده کو پر کار ده نو خپل ده انسان نه نه بل هغه پوره خندنه په کار ده یو صحابینات جمعات کې مدینه وبوی کې داوا ګیره خواره و لګه وایي نبی صلی الله علیه و سلم مسکیشو نه غلې دا زه ما ګیره پورې نا نه لړغه خوړېله یو کس نه استام داغه هغه چې بیاغه نبی صلی الله علیه و سلم ته مخ وړو هغه حضور اول چې والو ګوخاره ما تاسو باندې پورې وقندل مال رکړ اوس چې مالک ته ما نه مخ وې موسکه شه د دې پرمو مجستاده دی د کې لګو او فرشته ډېرونه یو بل پروشې نتابي ما موسکه په دې شو ما دا د چا خوارې او د چا برابرۍ لکه استهزاء او یادار چې چاته وي را چا جیره دین ولرودا چا دې وکاپلانه چلو راونه دا به ګریې نه کوي کوه خو په دې ټولو مخې دي په اور دغه خبره چې ونړز پاسه ناری وینړز د قبل ملګین نه سپنه وېده اوکی دیندار که سو یا غریواله معمولی غلطیو کنه بس په سولې کړی دی اپلانی دا چلو کا پلانې دا غاغنور ټول عمر لدا چلیک نه وې زسرې خونو نه نه پوی دا پلانه کې لبانو ګور نه الله وې او ما يتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسران مبینا يعدهم وعدقي سر و یمن او مدنور کې دی تا او ما يعدهم الشیطان او نکی دی سر شیطان اللہ غرورا مگر ددو کی اولائی کادا کسان ماواهم زیر دی جہنم جہنم دي ولائی جیدونا دی بونم یانها ددق جہنم نا مخیصا زید اخلاسی والذین کسان آمنو چا مؤمنان دی واملو سوالحات اعمل کینی سندخلوهم چې داخل بکو دی جنات باغنو تا تجریچ بیگی بام انتا سلنها رولان دی داقی نوالی خالدین فیها ای با دی پای که ابدا همیشه واد اللہ واد دا اللہ دا حقا رشتني ومن ازدقو اصرز زیاد پرشتنی من اللہ دا اللہ نقیلہ پویناکی لِسا بِ امانی کم نری اٹ کال استاسو مشرطینو باوی چی منگ بجنت تزو یهودوی منگ بزو حیسایانوی منگ بزو نالوینا لِسا بِ امانی کم ندی ا ستاسو temps امانی اماني اهل الكتاب انو اعت قلو کتابو یعنی سمطلب لیس به اماني اكم ندی دا دینو دا خواه شاتو استاسو ولا اماني اهل الكتاب اانو دا دینو دا خواه شاتو دا اهل دی دین چکم دین دین دی دینو دال قانون دی دی من عمل چا چا ملک آسوان نکارا یجز بیهی سزاب ورکریشیپ دیسارا ولائی جدلو او دیبونو می دزاند فارا من دون اللہی سیوا دال لانا ولی انسوک حمایتی ولانسوک امدادی ومان یامل او چاچا ملکو من الصالحاتینی که من ذکرین کنارینی او انسا یا زنانی وہو مومنن او دی مومنی فولائی کافز دا کسان يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ دَاخِلِهِ کې ازلم و جنته ولا اېسلامونه اېسلام من کې دې سران قيا پاند ازاده پښتو کې د کجوري و من اسنو و ش د عمل صالحو تعریف چې کوم نه نه کوي دا چا خوښ پیدا چې نه کمل کوم و اسني کمل سدي د پدې اېت کې داږي بیان و من اسنو د زیاد خست دینن په طریقې ميم من د ها چان اسلم اچ تاب دارکو وجهو زان خفل وهو محسنن او ده اخلاس کون کی دینه کی کون کی محسن چاعتوی ابن کسیر وي ادلانوی ای اتبعا فیه الرسول اغدار چتاب دارکو کو تریقی رفی غمبر اه ده تا محسنوی او دیا اغنور شریط والدوار اغدو کرکلی فا انا للعمل المتقبل شرطین اغدوها ان يكون خالصا لله ایه ارایو ارګیداره چې خالص الله رضاوي داولتي وسانیا ايه کون موافقا للشريعه اذن دار چې تابع دار د شريعت وي د طريقې پیغمبري د توي محسن وتبعا تابع دارک ملت ابراهيم د طريقې ابراهيم عليه السلام حنيفه چې مضبوطه به حق واتخذ الله نولو الله ابراهيم ابراهيم عليه السلام خليل پ دوستي باندې بیا اور توحید وللله او خاص اللہ لرا ما شریف السماواتی چه پاسمانو کې دی او مافل ارض او عاشق از ماکری وكانه الله او ردی الا بكل شيء فارسی باندې محيطه کې راځون کې يستفتونك دا امور سلطانیونه نه هم دی او دا په مخ باندې تنیر اورنه کېږي مخکنو قوانين او اصول باندې ظمیر اور انائچ کومنه پدې کې چایي وایستوونکو تاسو کي استانا فن ساي په بار دي جنانانو کي ولې پیغمبر الله خدای پاک يष्टी کوم جواب ورکي تاسفین په بار دي کې سم مطلب یو جنيدا او هغه من صرفات شوا لکه دا عربو د هغه چې یتیم جنې سره به زلم او کو یا د مال او دولت دو په اړه به نکاکو او یا به سی هغه بیا ته انګول نارې ته په زو او حق د غي برابرول شنو بیا په دغې برکه الله جوابولې کو او ما يتلا আলাইকুম او ا چې بیان شی او تع استعف الكتابه په دې سورته چې هي تام النساء اللاتي وبارد اجن کو کې لا توتنهن چې نور کې وی تام ما سو كتب لهن دمقارشې ډیره پارا وترقبونا مینې کوي تاسو انت ته هوهونه چې نکاو کې دي سره والمستدعفينا اراکم زری خلکه من الملدان ما سو مانونه وعن تقوموا ولز دې جواب دی وعن تقوموا ويرولو ځکه مې څې کلامو ګتیر شو وعن تقوموا دات شي مزبوطه اتاسو لیتامه ما بارې دې ماننه بل قشتو په انساب یکیم بارکی کې قدری گئی ظلم چې چوہ سرسوک کی داگی مقابل ہو او اغیسر انصاف کی ومع تفالو او آج کوئی تاسو من خیر انسنی کی فإن اللہ بشکال لا کاندے بہی فدباند علیمہ پویا وین امراتن وزداد تنویرو فا الرجال و قوامون باندارے الرجال و قوامون علی النساء څړې یا کې مانوي په سنانو باندې څنګه ندیږي دا کې بياناو او پاګه رڼا اچي لگا و ايني کچر کشر يو خافت معلوم کی ممبالها به قانون خپلنانو شو د سرکشي او ا ير یا مخړول فلا جنع عليهما نشتغونا پر دوال باندې اي اصلاح کی اصلاح کی به نه ما خپل میهس کې چله فارق سره اعراض لزیک ہوئی انوشو دی ہوئی نوشو دن سر کاشی او اعراض نہیں اماخورل نوشو دن دی توئی کہ دی بالکل بس اج پوزے تر وکڑی خاون چ کور تراشی پوزے تر وئی جخز و تو گونن لا پکپکانو پکشی علی پوئی گی ی رنن ساری خبر چ چل شوی او اعراض دی توئی او اعراضن چ بس دے ڈوڑے خول کورن علاکہ دا بوتل بیا کورن روزی بارو غغوگنو کی <laughs> یا خدی یا بد دي یا سپاکار دی یا سچا نه او چکاگی وطوی چو دوڑے خوری نه یا ہون کی یا <coughs> چکم دون سنور دا سی دیتوی نشوزن او اعراضن زان خپا کرده دی او یا بالکل اعراض کی مخج کم دینا لی دي. نو قرآن اغیل دیزه کی طریقه خولا فلا جناح علیه مشتره ګناه پر یوه داړه باندې ائوسره چره راولي بینامه په خپل من کې سولهاروغه سول حزن لو کینو د بدیر خي او یاداده چې قضا سې تانګری تانګي باندې او ایسه نقصان نکول تانګول کوي نو کدا وي چې زهرا خذو جما نه دور پیسې والا ما پرېنه خیر دی او و خیر سله ډیر غره د له هغه را ده په کارداري چې څل هو ولي واهزرت الانفس اش زکا چې را سيدل ده شمتيا نفسن تا شمتيا نفسن تا را سيدل وصلو جماعت چې کمنه غي سیوان ډير پریکو جده په راغو داده چې څلکو لا مرجه افلار برابرۍ یا نه نور چې کم دینو واخره اوله چې نیمه سارب ته سبب او کې نیمه نو آ ټول نه نر بچا ټول له لليوا ا سرګړیو وا شورمه پکې نه وکړې نه پکار شو چې دا وګڼي دا تا دمر تاوان ولې او شمتیاو خام خبر ازندر فر ګران ده له پدی او بل سره دا غاغلو ندی وڅل کوي سړې با لګون تکلار شي نه وړل کار نه کوي او خځه با په خرچه کې لګون تکمه راولي په شوې چې درو نه سر غړي لګینو خیر دې نیم پود نیم لګي او په دې نور اادارنګي انور سخلې پخلې نو په کایسر به او زه را کئ دا شمتیا هاي وادي دغلا چې برابرۍ نشي او که زیاتې کې نه خپل امني پکار او خاون نشمتياني پکارو خامخارو جره د ګولې شربت ضرورت دي او وزره تل ان پزوشو حاضر شهره نفسونو تا شمتیا وای نتو سينو کای چې رح لاس وکیتاسو او تتقو فرزګاروکې فإِنَّ اللَّهَ بِشَكَال لَا کاندې بې کوم پتاسو بې ما پاسو تعملونه چې کاوې تاسو خبيره خبردار دی خزه به خرچ لګ کوي او شړې بلغهون دې ځوام کوي صبر وکړه یا خیر دروګره ولن تستتوي چې ري طاقت نشاله لرله تاسو انتا دلو چې انصاف کې بين النساء پمند خو دې ولا حرستم اگر چیرس کوه تاسو ولا تميلو پس موړای کول لمی نی پټول اولې دوسره پتزروا نه پریځو تاسو مکلم علقا په شاندو ژوند دی مطلب چیرس خو کو دا دی چیرس کوه کیر ما درو په سلور مې کړلې ہونا طاقت نه لرې انسان نشه کولې ان دا چې مونږ کوي بیا غيو کوي چې او کړي نیخ ځکه او چې کمینه نه پریدي کله طلاق ورکه کله واپسیږي کله طلاق ورکه کله واپسیږي نو ټوکه مکه و سره زیاتې مکه و غواړی غواړي چې دوه کی چورغونی اکور کې شروع بل زیاتې اګنه یې پکې په 50 टक्के ني نه بیا و ينتسلهو و ينتسلهو کچره سلاو کې تاسو به تتقو او کې دال له نه دې بارکی فإِنَّ اللَّهَ بِشَكَانَ اللَّهَ كَانَ ذِي غَفُورٍ رَحِيمًا بهن کې مېربان وایي تفرقا اکه چې جداسې د دواړه دغه مینس کې صلح حرامه غلا ډیر کوښنه پکې وښو خو هغه وایي څه شي چې اسکله وخت مته دا سره چون پڑک بچیری اخاونوي څنګه د خرچ جوړجا نيزره اوس وخت دی جدای مینس کراهله نو ځخاون مو چې وایي مالو بدوره او په ځویچو ما ده خورک چي د بقم ده یم نه الله دې دې رقیب یې انقي او ان يتفرق او کشه جداشه د دواړه یغن الله به پرواوې چې الله کلاً هر یامن ساعته وفلق اقبل سر اریول به الله باندې بسو کینو نو وي کام نه کام نه نو وکانه الله او ده الا واسن سو ایسو کدان منه کورن رواني نه خذو نسړې او چې مجبور راشي نبی خامخ اربانی شنو وکان الله دی الله واسیاں قوند فراخ حکیمه په دې 파رتبندی الله د ارچ کورسم کی راکه چې سم کور, کور نه اختر کی رواني نو د ځخی یا کار خلاص او علی الله بیا دولت توحید ولل یا خاص علی ردیماتو فسماواتی جسمن کی دی او ما فل ارض او عاجب ما کری ولقد وصین الذین او یتین الحکم کلام گا کسان تاو تل کتاب چور کښه وې د کتاب من قبل کوم مخیستا سن او یا کوم او تاسو تم دا حکم دے انست کللا جو یری کتاب لانان او ان تفرو کچر تاسو انکار کې این ل لله بهشکه د الله په کثرې ما ساف السمواته چې پاشمان کې دی او ما فل ارض او آس جبن ما کې دی وکانه الله او دی الله اگر نه یې به پروا همي دا استایل شو دی ولله بیا داورتوي سوره النساء داورتوحيد بار بار بیانوي دا الله نو يريګي دا نو يريګي الله هو ملڪي کمل ديته رنو ولله او خاص الله لردي ما تو في السماواتي چه کې دي و ما په الارض او عاشب الماكري وكفال بالله كافي دي والله وكيل لازمار این یا شا کچر غار یوزه هب گان لرب کتاب تاسو ای یوهنا سو ا خلکو و یاتی ر ابولی بیاخری نور خلق کتاش د الله دین هغه پریزې د الله کتاب پریزې نور خلق با الله پیدا کی تاسو باندې با الله زبرولی وکانه الله او د الله الا ذالک پر ذکر باندې ان استاسو پر ر کولو قدیره طاقت لرن کره من کانه یریدو سو چیرادکه ای ثواب د دنیا بدله د دنیا فاین دلای نہ لاسودی ثواب د دنیا بدله د دنیا والآخرة و آخرت او کلام آیت کې خزب دے آیت داسری من کانه یرید سو چیرادکه ای ثواب د دنیا بدله د دنیا نجزا حجبدن فله ثواب د دنیا دغ الاسر دی بدله دنیا ومن کانه یرید الآخرة ا سو چې راته کې دا اخرت په اند الله الله سره دي ثواب د دنیا او الاخره دا بدل د اخرته د دنیا او د دنیا داخله ته بدل الله سره دي چې دنیا غواړې نو اخرته مر سره دي وانه غواړه کنه وکانه الله او د ال سميان او دن کې بصیر ال دن کې یا ايها الذين آمنو اي مؤمنانو بیا مؤمنانو ته خطاب کوي اور اکیفہ فقرات لو باندې اے مومنانو کو نو شی قوامینا مزبوط بالقسط این نصب شهدا علی الله گواهان شه د الله ولو علی انفسکم اگر چې خپل ځانونو ستاسو وی اویل والدینی یا پمور پلار ولاقربین یا خپلوانو ان یکون کچری وی یکون کچری وی غنین مال دار او فقیرن یا عاجز او الا فسری فاعل بهما اما یی ګارد دوالو دې او ولا علی انفسکوم وی اگر کچری ستاسو په خپل زانونو باندې وی ستاسو په خپل زانګوی دالا یا په مور پلادره ل اون پاګي لکه څنګه واه بیا د مایزی اسلامي یاد عامدي اسلامي رضی الله عنها دا براغی او واقعات پا دی دار لی او پا دی باندی دلالت چکم دینکوی دار انگی والاقربین یوی والاقربین اغپلوان این یکن کچریوی غنیان مالدار او فقیرن یا حجز فاللاو پس ریپاک اولا بهمان ایت مختلف مانی توجیحات یو این یکن غنیان مالدار او فقیرن یا حجزو واللہ پس خُدے پاس او لع بہما بے مہربان دے تا نہ پدے دروازہ باندی تب مہربان دورنے جسوں پہ اللہ رے کوچنے جرمے کلدے زیادتیے کلدے ن انتقام او بدلت واخر سزا غلے ورتی یاد و پھلا پاس خُدے پاس او لع بہما دے دیر نجدیرے تا تا دے دروازوں نہ دیر نیز دیده دی استانه اللہ تا دادوارا اللہ تا دیر نیز دیری اللہ پیدا کردی دی پوچکل جرم یکو سجی ناغوالا ورکول پکار دی یا فالله پسخده پاک او ما دیر لایک دی پا دی دوارو باندی. یا دیر اللہ لایک دی تا تا دی دوارو نا و تا تا خوالا نیز دی رد دی مد دې کسانو خیال م ساته د الله د قانون خیال وساته الله تا ډیر لیک دی فلا تتبعوا الہوا خو ستاب درې م کواده خیښاتو انت د لوچ انصاف نه کوي و ان فلو کچره واړه و تاسو جې بخپله یا بلکل انکارو وکې تل و دې ته وي چې قاضی په خبره پون کې قاضی څنګه چنه د اسانګلم دغلم وکي او په خبره ک داو خوی او تو ورو ااعازو کې نیم خبره ما پتهشته فین الله بشک الله كانه دی بما پاسبانې تالو نه چې کوی تاسو خبربي را دی یا هل ین نه آمنو د ژو د صورت درې میسا درې مسه د دی زیه د صورت بیان او په دی کې خط معامان ته ورکي او مقاصد د او یهود نصارو باقی بانده رد. دریم ایسر دیزینا فرق باطلو بانده ردو مومنان تا خطابو او مقاصد اربا. یا ایوها اللزین آمنو ای مومنانو آمنو مضبوط چه بالله پیولا باندی. آمنو ایمان مضبوط چه بالله پیولا و رسولی او پیغمبر داغ باندی. اول تثبت دو مضبوطیان اصول قرآن چکم دنو اغا بیان کردو دو بیانی یا دلتکی ورسولی هی پیغمبر دو اغا بانده ول کتاب اللذی و پا کتاب بانده نزلہ کرا لگل ده علا رسولی هی پیغمبر تا ول کتاب اللذی و پا کتاب بانده انزل من قبلو چرا لگل ده دی مخیر ده اینا مخکنو کتابونو ایمان ساتل او پاک کتاب بانده خوامل پدی کتابو او غبان صب ایمان ساتل و مع یاد پر چاچین کاره کو بالله د وال الله نه و مقتی او د فریشتو داغ نه وکو به او د کتابونه داغ نه وروسی د پیغم بارانونه داغ نه لیمل آخره د روز داداخلت نه په قله په تا سره بلاه شو زلالم به یا په بلارره کې دلو سره ان و دی اییت بیان او حالت د منفققی ن بیانے چو منافہ پظم سے کوئ ان نله ہ بشका کا سان اماوں چ مو مینا دی سمम کا فرو بین کارو کو سم منو ب یقیو کو سمम کا فرو بین کار دادو ب جاتی و کو کو فرن پر نکی دا مناف دی کا نه داے بادن نکی تا پیش چم دی ن دا تا چې س خپل د اکثرو لګي چې ته جا غړي کن نه تا پې شکی کټه بار کیږي نه اکثرو لګي دا قسم منافق بار د نكين د اکثر د کوپر په ګولیو لګي جو بس مو وړي بیا لامیا کونل لاهو چرین د الله الیا رفل لهم چې بخنو کې دی تا ول الیهدیهم اعوبن کې دی تا دا سلام ودع هه منافکتی قادی دی ازړه کې کوپر داشکسته الله لار کی توفیق نورکی باشر المنافقین خبر ورکا منافقانو تا کچھ خبری د دست پکاوی خبر ورکا دو دی منافق لا بی انا لہو چی بیسی کدیر پارا عذابا علیما عذاب در اناک دی الَّذِينَا کسان یتخیدون الکافرین جنس کافران اولیاء پا دوسته من دون المؤمنین سوا در مؤمنانونا ایب تغونا ایا دی لټي عندهم العزته دي سره عزت دي کفار سره د منافقان عزت ګوري دي سره دی نه فان العزته عبيک عزت له لای جميعا الله سره دی ټول الله سره دی ټول او یا ايتغونا اياده لټي عندهم العزته دي سره عزت آیا دا مومنان عزت لپی د کفار سره یا دا منه عزت قانو عزتلت د کوپارو سره دی سره د ان نه پهله د تع بچ کا لله جمع الله سره د ټول وکو کفار سره به نه کې چې د امریک او د برطان د یو د بل په جوی کې اولهدارې په مونږ به شو او په تازه به شوشي او شابهمونږه مسله هغ مسله د ظالم من تشمیل مسلهله ناګړ او سرغی ایران تخپوي ایران کې ډلېوالې کو دایرنګ افغانستان ډلېوالې کو نبهور په څیر ګورو د ایرانو ادا څور په څیر ګورو عادی پر زوی موږ د کشمیر مسله حل کای موږ لا اغه حقیقت د له رواني درلوای تا تانوري معلوم کو او قرآن نه خبر دي کنه اول دشمنان د مسلمانان دا دک خلق دے چی دادی وطوی دا کشمیر اللہ دی چې دادی وتی موږ د کشمیر مسله حل کای اعلی عزت دې سره ګورې چه تاسو څوک فواره لړشه سلامونه غی ټوکن عزت پوممۍ بیزته بشه او دا خلک د بیزته خلک ده دا خلک مسلمانان بیزته کوي او چې مسلمان په خپل بیزته پوش فان العزه تعاب شکیزته للی الله سره دې جميعا ټول د کم وخت نه وعده کړو دا زیاول حق د وخت نه شودا د پاکستان سره کړو نه مهراج جازنو اپسولا د داو موم دینه ورکو سودا شوه پیسې <laughs> ن بیا دغه پیسو بدل کې سوری سوري غنه مرولې کلو ن بیا دیاته رو, رو یا واده وشولا اجازونه مونږ له براکې واده په خکرله د داریه غري نو خبره وشولا وستوي جازونه خو سامان ولنه ورته <laughs> سامان ولنه ورکی نو مواعده هغه بیا غواده بیا ماته شو وسړیا د شیطان ځمون سره تاسو واده کوي دا غو شیطان زمون دی اپ پاجاما کې دا انسانيته کم نه راو اتری په شیطان باندې به با اعتبار بهانه کوي دا شیطان زمون نه شیطان من غوخټری شیطان نه یو بل نه نه اوتري هغه شیطان زمون او قواعد باندې اعتماد کوي او هغه باندې باراشه کوي و د ظالم زمون د کخ بچی نه اړین دین نه ځان پاتک دا غو دوکوازه قرانوي دوکواز دی ا دې نه نه من سره وادو کو اے اللہ سره د جمیع تول وراشا اقوام کې عزت سنت پیغمبر کې زته عزت په دار کې نده چې دشمن سره فنا و او کنا سلام علیکم اپتا سره را لګل تاسو په کتاب کې په دې کتاب کې انده خبره زاسمه ته کړه چې ورته آیات الله آیاتونه د الله حکمونه د الله یو فروره چې کار کولې شي بیا دغینا ويستهزه الترود کو لکې دی ها پاګه فورې کله حتی قدمه هم نمکې نه دی سره شروع تر دې پورې حضور چې شروع کړي حدیث نه غېری وبلغ برتي انکم بهڅک تاسو ازم اسلام په دا وقت شباب پسند دي کله دین اسلام پورې توګه تکالهږي عقل کو شرک با او دت کا خلق دین اسلام پورې توګه تکاله دي سبا ځمون د مزبي دائرته کوم راغوتواله چې دا د دې ولاسه لکه نو مسلمانان او مجال شته چې داغي مزبي دائرته دن نه کوتي وي ایا دا یی قانون چې کوم نه هکره بدلون راولي نه مسلمان ان معرفت او کوي مردا دا چې کو دا هڅ کو اکل وی دنجل کو کول وی هغه چرګو په دې مسلمانانو باندې کوم نه لږه ایا تاسو ما هغه څه شي طبین اسلام پر ټوګیږي تاسو رې په کله پاتې شئ تا تاسو مغازي ان الله هدا شکل لا جمال منافقینا راجم کون کډ کافر منافقان او دیول کافرینا کافرانو دی په جهنم ما په جهنم کې زمینا د تولو ا نبی له سلامات والسلام من کول دا اخر جانا دا اخر دنه دا سر ممکن چه اوزه که خوراک کولیش و فاقی من شراب سکلیشی و خلق سرمکینه داغی غطوام مفتر داغی غطوام مفتر ادیر سکولی اللہ والکافرین فی جهنم جمیع الَّذِينَا كَسَانْ يَتَرَبَّسُونَا چه انتظار کیبکم تاسطا و انکام لکم نکچه ایستاز فارا فتن کامی حبی من اللہ ترفدان لانا قالون ویدا منافقان علم نکم ماکم اینو من تاسران وَيَمْنَعُونَ الْكَافِرِينَ أَوْ كَثِيرٌ مِنَ الْكَافِرِينَ نَصِيبُهُمْ سَاءَ قَالَ وَايْذِ أَلَمْ نَسْتَعِذْ عَلَيْكُمْ آيَ غَلَبَنَا وَقَلَمِنْ غَفَتَ حَتَّى بَنِي وَقَتَاسُ غَالِبْ شُوِنُو مُنْدَجَل دَاس دَاسه وکړل وَنَمْنَعَكُمْ أَبَشْ فَمِنْ غَتَ عَشَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَمُؤْمِنَانٌ مُقْتَلَبَنَ غَلَبَ كړوا وَمِنْ غَغِله مَخَوَلَ دَنَمْ وَارُولُ أَتَاسُتِ واللا فسبه فات يا قموا فالسلام وكيبنه كم من ساعه قيام والقيامت اكي كل مؤمن فنتبوك لا اغي دوي من ساعه ملګری نی دا منافق شوتی ګډه رخه ار طرف نه ځان ته کمینه پوره کی او چته کارو ولا يجعل الله او اكر بونگزي الله الکافرین یا اكر من ګرزو له الله الکافرین ده بعد تعفران على آل المؤمنین امنا نه باندې س یاسه غ یاسهوجت ان المونهافقینا ب کو افقان یخوا الله دوکور چې اللهله په خپلګمان کې وه دغ الله خا او سزاور کوون کې دټکو ددي د دله دوور ک ان نه فیل فیله او ف دته ذکار کو مراتله اثر او ف اثر الله بولله سزاور. و اذا قام او کل چودري غريله صلاتي منزه تا قام او دري غدي کو صلاه په مظلمن منافق چی دی منزه تولاړي کنه سس پس تولاړي ا امانه بس سس پس نو دري عبد الله عباس رد الان هوي منزه کې سس پس دري دل دا د منافقن قره چې کله یو خفه او کله بل خفه تبك لکه مضبوط پي دا چې مجاهد بې ها دا الانو زمانه کې خللیفه یت داسې دغه مخته تېده نه داسې په یو انګ تیرده داسې نه په دغه سره اوغااز وررکه راې وخته ی نه جوړيغ نه نو ش در د ته نه غ نه. چې کله شو سړ له ورککن نه نخ دخ ن نخ چاعبک بدي بدي ک بیا م دا سر د نه دوه بهله تعاللیورته دا چې دلته داسې مدل ل که دغه پشان دی چچ پجوې خلک بالاه پورې خانددي جو بوره دای جوړی کمزوری شوي دي او سابق ک شتهې اوته چا ب بې نی غ ور یوسطړته دا دااتې په پلار ځ چې د میګې د نه مخک کي او او مک خو کېږي چاک باې بې ضرور چ را شي د من د منډه وخواه دا نه چااب دغه جوړ ویزا قامو کلچو دریگ دیل سولاتی منزتا یا بیان دین تا قامو دریگی په پا محضر باندی دادا لیه نمی خیر دیگ کلک کسالا ولی نمی خیر منابک دی دا کسالا ری یوراؤن الناسا ازان خی خلکتا ولا یذکرون اللہ قرآن دشمن شرمې وکتای لنم واقع لیه آیت قرآن واقعی چی کم نمی انا قران مخه تناسو ناس ته کنزل کی پیدا کو قران کوي دینو قران خودشمن شرموي اورتوی کو سالا وکوسالا عقل یراؤن الناس زان خي خلکوتا ریاکار فی خلکوتا ولا یشکورون الله ان یذ الا الا قلیلا مگل قنده موذب سبین پریشان دی بین ذلک پمیند دی پریشان دی پا میند ده ده که حضر شیخ القرآن نورالله مرقدهو پر محل داغه طریقه داوه چه کلا چوٹی بایشو آیا بیرسزو که یا چوٹی آ حضر شیخ القرآن نورالله مرقدهو ناغه با داره غالتا من در سکی تنباله و کلکهو ناغه که بینن دارکو لطالبان شیر ده منده و یک سکی ناغه با داره و پاکی داسو ناغیب داسو ملاس په اکثرو نه زمنده نوامه زر واني نکوم اږي سر کې ابوبو نغيب مند والي چا بلوطون اچا په کبډي کولا نو شیخ به یو غچالو یو پیر ترې درته نو سه کسان منده چا لوټونال نو چا کبډي کولا نو یو کسان هم لغست نو چې پاسه پرانغه راته ویلې لکه ملال ډور به شو غرسو اجا شه دیواله منده ته په بمخه واه نه دکې پروتي دیر بعد په پیلا کېدو اته کار وکاو ناغه بیره کوکه چې ځواني ناغه ست له تاسو چې کار کوي او چې رواني په لار باندې نو دا روان چې د چینه رو خلی اخه د مازه رکلات اګه نه ځوان زنه بوره جوړو کې کول کې اثر د ځوانن کول نته ډیر بد کار دا منازقن هم د نصیبو مزه مزه به یې نه پرېښندي بین زهرک په مې ودی کې لا اله الا اله ندی خوادی مسلمانان سرولا الہاولا نا خواد کافران سردی ومیزل اللہ آسوچ بیلار کیا اللہ فلن تجدہ سبونمی لودا غد فارا سبیلا سلار یا ایوہا اللزین آمنو اے مومنانو لا تتقض الکافرین منس کافران اولیاء پا دوستے بندی من دون المؤمنین سواد مومنانونا اتوریدونا ایتا سیرا دکوی انتا جعلو دا چو گردوی للہ دا پار دا اللہ علیکم پر خلزاننو سلطانا مبینا دل اخکارا خدا الله دشمن سرا ملگرتیا کئی ناس تا پاستا کئی و سرا خورا کس کاکور سرا کئی مداللہ حجد پزانوائی قیمی من تشبہ بی قوم انفاو منہم اولو سر دشمن سره کئی ان المنافقين بشك منافقا اور دیو جن حدیث کی منافی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی من ابغض لله واعطى لله ومنع لله چاچے او غثو ک العدا العدل زادہ پاره بغض او حسد دشمنی د الله در زادہ پاره ورکو کو د الله د پاره او منو کا د الله دپاره فقدس تکمل ایمان د خپل ایمان کله کو مضبوط ساتو د کامل مومن د الله درزا دپاره دشمنی د الله در دو دپاره دوستی دانه چې د بندگانو دو دپاره دوستی او بندگان دپاره دشمنی ځ کالهوي ان المنافقین بیشک منافقان ب ش منهې باغالا نیسکیوی من النار دور ولن تجده آتب و نومی لهم دیر پارا نسیرا سوکم دادی اللا اللذین آمگرا کسان تابوش توب و باسی دا منافق توبی سلورو شرطنا دالم دا توبی دری د را توبی دوا او د منافق توبی شرط سلورو دی پیسی او درجو ور خطل ایر ندر ضرر درناکار در یو تابو کې تو بو باسي دوی واصل هو درسته عمل دریم وا ته او منګول اولګي په دین د الله باندې او سلورم وا اخلسو دینهوم لله او خالص کی بلنا یو الا لرا خاص کی خپل عبادت او یو الا لرا یو الا ل عبادت خاص کی البت قبلی فوالعيكه کسان مع المؤمنین ملګری د مؤمنانو دی و سوفا در دی یوتل لا المؤمنین وربک الله مؤمنانو تعجل رضیما بللایا ما يفعل الله ما استفهمیا ما يفعل الله سکار دالدی بیاځه به کوم فازاب در کول کی تاسو ته ان شکرتم کچره تاسو شکر گزارشه دالاد نعمتونو و آمن تو میقینو کئ نسکار چا اللہ د عذاب در کئی دوئیم ما نافیہ ما یفعل اللہ ندے کعد اللہ بی عذاب کوم فا عذاب در کولکی تاسو تا یعنی اللہ دل عذاب ندر کئی این شکل تم کچل شکرو باسے تاسو آمان تم او یقینو کې تاسو وکان اللہ د الله شاکرن قدر دان علی ما پود پار سباندی لا یحب اللہ لجہر بی سوک نخوقي الله اما مان چې مفسرین څنګه یې لا يهب الله ول جهر نا ورکي نخوقي الله ښکار کول او بي سوئي كن ذل الارامن القول بينانا الا من ظلم मगर اس او کو چې ظلمش باغ بندهي نو بیا خير دي دي دی, دی, دی او جواب حديث کرا دي نبي السلام سلام فرماي دي دي هر سحر دې جوبلا د اندامونو په جګړه کې راځي چې خدای ته وګور سمکه لېګه امونګه ماځه ومن مغرقه و د یوې جوبله او جبا دا هو ځکوي بل جبهم قلادم بلاله که خپي وي وی نو ویل شي کبد وي نو بستم راځي د جبه نقصانات زیات دومره د تور زخم هغه نه دی لکه څومره چې لجبري خالا کوئی پزرنه او دردوله مزرر علی زخمی کن او چه پزرنه بان زخمی شی ناغده زخمی دی او د توری اغاز زخم ما خود سا وقت پس خوشی دارو درمال پودرده او در جراغا ناغازیاد نرجب نقصان اغازیاد نکنزل اللہ نخوخی پس سوال پیدا که چه اللہ من ظلم پس چه بان زیاده شنو خیر دکا بیا کنزل که دا برسی دکی دا اغو خانه دا. دا د دیوونه حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده دې څه معنی کوي لا يحب الله الجهر ا ناقي الله كار کول عب من القولي د شرک خبر الره الا من ظلم مگر اس کو چ زیاته او شپغه بندهي اژل مشو شپغه بندهي نو بس هغه کچربیا مجبور شو نه جنله خبر اده کار کول د شرک الله نه غواړکې ها بیا معنی شو یعنی د جمګټا جم د کفار کړه غیر شو هغه او ته شعب الفاز د کفر بووي کلمه د شرک بووي او هغه په زور باندې اووي او ځړې مضبوط په ایمان نه خير دي داخل اوس دا معنا چې کوم نه لا يه بالله والجهر نقوخی اللہ کارکولا بیسوی من القولی وینا دا شرک لرا کلمی دا شرک لرا اللہ من ظلمہ مگر آس و کچھ ظلم و شباق باندی ناغا کچھ ریخ کارکی لکا سورتا نحلو سارلسم و سپارا یو سلش پگم ایتو گورے علتو کی تایید دے سورتا نحلو سارلسم و سپارا یو سلش پگم ایت کیوئی من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکرها و قلبه مطمئن بالایمان چا چه کفر کو انکار کو دا اللہ دیوالنا پس داقینا پس دا ایمان خفلنا الا من مگر آغچا اکرها چه مجبوره شو دی کفر الفاظ تا دا شرک الفاظ تا و قلبه مطمئن بالایمان آجڑے پیمان باندے مضبوط ہمت مے نو نہ خیر دے قربانی خدا دے کہ اونے وے نزا شہید بشی ہک کرے بیبی نہ گنہگار نہ دے زلے پیمان مضبوط <تصفح> پدی وجا اودامانہ ادر شیخ القران نہ من ذکر دے خفن نہ اگے دخر شیخ نہ اگے بیا دہ والا قرطبی کی داشتے محمد مستنیر دا داګه چې کم دی رو داګه نه کلکلې داګه او استاد سیووي داګه نو وځدا کوله الهن وځدا کو چې سبق به وي کتاب به وروړو عادت قطرب النحوي موي قطرب النحوي قطرب چی ته وي چته هغه ورما رګه ده وي استاد زده چې اون هغه به کتابونه کولو نج ثوق ومخکرانه په میز باندې کتاب کې خود بیا بلغه بل د پاسا بل بل چې رچانه د ټوله د لاندې وو نه و دې مخک ټول رانه په مخه تباخو د دې کې تعب هر روز د لاندې وو نه ټوله مخ کې وو نو دا به چې کېتابونه قتل اجو بیا به جو جمعه تا ولاغه یو ان ته کېتاب یو په میز کې خود بله باندې سوراتونه خودې وو خود کې نه بس کتاب بیل نو یورا جوتا استاد ای انت قطرب ولایت سے چیتو نو مرو واستار وخپاتی کتاب راولی داز دې نیم سره شوخه امو خود خوبږي درس تعال راجو چې په خوب باندې ځان موړ کو منګالا درس ای چې کومو چې ګره دهر مل معنی ګن راضي کلیوال مرادي او بعد پکې چې کم نه ناراحتې نه ده ناراحت خو چې کم نه د وې ند ته بهشته ته قیشته به سر خو ګیشته خو نه نرسته دوی لموت ته نکد دا چې ته پیداش نه ډیره بخې ان نه نرسته او دوی نه لاپا بسی نه لاپا شي درس لدمه که سان ما مخکره غلی من معنا مخکره د دوی ورسره ان نرسته دوی کې ته انده چې بیدار او ادا سي حالت کې وو بیدار کې وو که راغغه مخ چې کومنه کتاب به یو دا خو میو یا چلی سر د دی هر ټول کال منځان له منړ د تړی او چې څوک زمیندار د کاندارې سووکیو سرک بر شو ن چې دا وشي د او بیا منګه د پته ووقې خیرې دې چې ساه د منږه د مرکز دررفې پنو دمون د پته د چې چې ته پات په د خله کې چې دغې هغې غریبانان د کار نه کې د د پته به دا زگار نه د پ هم چې ځ نوګارو کله به زگارو. یاله <سؤال> بازارې غمشه د کار روزګاری غمو کار څونډه دا چې قربانې مونږ وکړو او خپل کار د سار ځنلوکو او د پستی کړو جماعت نه واړی یغي بوالي که چان تاسو کنه ارو جماعت می اغښتم د جماعت مونږ چې ټټو ته بل اټیمه اغله سوره واخلته بورې سی وان مالغه کله سوره ونه لګ دغه واخل دا نو اغا قطر بن نحوي اغه وختي پاسې ده او کې تیزانه جوړ کړو مونږ نه چې ته نه کوو مونږ <اعدم> کا وکان الله د اللهسم او ریدون کې علیمهپو د پاربان ان پار تو بدو در حالت حاله تریب ان تووبدو کچری کار کو تاسو مسله ته خیر مسله تو په حالت د اقررا کې خوډیره ل قبانې ده او ډیره خره او تو یا پټای تااسغې لرا او تعفو یا انکار وکید شرک د خبر نه آنسون د شرک د خبر نه کینی ویم نه ویم بالکله مسئله توحید و او بیانوم او د شرک خبر اغه نه منم نو اولوی قربانی ده او کچری پټې کړه نو خیر ده فینل لا بشک الله کان د عفو ان لرقون که تکلیفو قدیره تقدرون کری ان, ان الذین بشکاکسان یکبرون چه انکار کوي بل لاي ديوالد الله نه او رسولي د پیغمبران دا غنه ويريدون او اراده کوي اي فرقو چې جداي راولی بين جداي اولي او بين العایفم اند الله او رسولي د پیغمبران دا وکي مطلب فرق دادي یو فرق مراتب ځان لری الله ځنه درجر پیغمبر ځان لرا خو پمینه له پېتقت کوي چې الله منم لیکن پیغمبر نه دا فرق د خفر دی منگا ببازن و یاقولو ناای دی نامینو ایق کو منګا بعض په بعضی سره کتاب بک پرو ب بعضو او کار کو د بعض نه ویريددو نه اورا کې د تو چونسی ب نظ دا کسان ملک فرروونه دی کا افان د حققا پرشتنی و آت نه تیرک دا پار دا کافران و عذابا محینا عذاب شرمون کے واللزین آکسان آمنو چا مومنان دی آمنو چی اقنقل دی باللائی پیو اللہ باندی و رسولی پیغمبران داگ باندی و لم يفرقو آجدائی نراولی بین حد منو پمیندی او دا دی کی اولائی کادا کسان صوفیوتیهم صوفیوتیهم ذرچ ور بکی دی تا حجورم بدلی ردی و کان اللہو او د الله غفور رحما به غونکې مهربان مخیت په منافقوکو نو پهې تون کېرت په یودبان د کوي چې دام د غیرونه وو دا منافقا دديروونه دي ی ساللوکه تپوس کې ستانه اهل کتاب ل کتاب والله انتون ننس دلهلیم دا چې ترول راړ دي تا کتاب و کتاب می ن د باې نه ف سالو په تا کړه موسا د مساالله اسلام اکبر من ذالکالوی ردینا کستان تا پوسکو خیر دی موسیٰ علیہ السلام ردینا لوی کلو سو so, فقالو پسویلو دی ارین اللہ وخیمانگتا اللہ جهرتا مخامخو فاخذتهم السائقاتو پسنول دی چغی بزل میں د ظلم دی سمت تخزو لعجلہ بیاو نسخی سلام من بعد ما پس داغینا جعاعت همل بینا چرالی تا دل ارخکارا فعفونا فس ما فيوك من انزالك ردي جرم وآتنا وركم من موسى عليه السلام تا سلطان مبينة دل اخكارا ورفعنا وبرتك من فوقهم التور دا پاس ردي كوه تور غر بميساقهم فسوف دهم دو مطول دوا وقلنا او اي منغا لهم ديتا ودخل بابا داخل شهد رواضي جمعتا سجدن پس دي وقلنا او اي منغا لهم ديتا لا عَتَعْدُو زِيَاتِهِ مَا كَوَيْهِ فِي صَبْتِهِ پَرَضِ خَالِكِ وَا خَسَنَا اَوْ اَغَسْتِهُمُنْ مِنْ, من عَمْدِيْنَا مِنْ سَأَخَنْ قَلِيْزَا وَا دَقْ لَكَ وَا دَقْ لَكَ تِمُنْ اَغَسْتِوَا